Igen. Jó reggelt, vezérigazgató úr. Jó reggelt. Az intézményen belül vezérigazgatórnak jól feltételezem, hogy ebben a támogatott tartalomban való beszélgetés ürügyén feltett kérdéssel ritkán fordulnak feléd? Vezérigazgató úr, az híd. szótag az elég sok. Hogy, hogy e ezt a szót ja, használják-e? Soha. Te a munkatársai zömével tegeződsz? Minden munkatársammal tegeződöm, igen. Mennyi lehet az átlag életkor? Most nem tudom pontosan megmondani, ne mert... Ne, ne hülyéskedjünk, nem mert... ezt kérdeztem tőled, hogy 36,7 idő... év, hanem azt kérdezem, hogy De tulajdonképpen a kérdés az volt benne, hogy vajon hány idősebb lehet nálad? Amikor én 40 éves voltam, akkor pont 40 év volt az átlagkorosztály, de aztán utána a jócskán idősebbre váltott, ugyanis most már egy jó ideje, azért tulajdonképpen az operatív divízióban dolgozó kollégák vannak többségben. Az operatív divízió, a háztechnikusok, a asztalosok, karbantartók, és sajnos ez egy kiöregedő félben lévő szakmák ezek, nagyon nehéz egyébként. Sokkal könnyebb egy jól képzett nyelveket beszélő mérnököt találni mint egy olyan háztechnikus, aki mondjuk az OMRRK-nak a vízi közműveit alfától omegáig ismeri, és azonnal tud reagálni, hogyha valahol csöpögni kezd. Mindig aggódnak emberek, hogy hogy lehet valakivel beszélgetni, de hát csak kíváncsinak kell lenni. Volt egy hozzám közelálló valaki, csak az omr ról jutott az eszembe, aki egy barátnőjét azzal szerette volna meglepni, hogy ő oda egy kirándulás szervezés kérdezte tőlem a véleményemet, és én azt mondtam neki, hogy szerintem az lehetetlen. Ugyan maga az omrk nak a területe, azok kedvére, akik nem ismerik ezt a szót, ugye az Országos Múzeumi Raktározási és restaurálási Központról beszélünk, a Vágány és a Szabolcs között. Ez egy teljesen elzárt terület volt évtizedeken keresztül, egy barna mezős terület, ahol egy 13 négyzetméteres, teljesen nyitott közpark jött létre a fejlesztésnek egy Nyilvánvalóan nem a közparkról volt szó, hanem az épületen. A parkba be lehet menni. Igen. Van vannak nyitott napok az omrrk ban amikor bizonyos részeit be lehet. És időben kell regisztrálni, mert az másodperceken belül betelik. Így van, és van arra is lehetőség, hogy az ember az úgynevezett C-épület, ez a legnagyobb ö, ö, épület mellett ö, lévő épület, bocsánat, rosszul mondom, a C-épület az a volt zsinagóga épület, az a mi rendezvénytér, a mellette lévő az A-épület, tehát a nagy új épület, ö, annak üvegből vannak a Falai a földszinten, és ott azért nagyon sok minden látható, például gipszek restaurálás közben, vagy már elkészült gipsgyűjtemények. De valóban úgy van, ahogy mondott, tehát azért a föld alatti nagyon szigorú biztonsági ellenőrzések mellett lehet csak bejutni. Én például nem tudok bemenni. Mellékesen szóval gondolom, hogy ha szükséged van rá, akkor be tudsz jutni, de egyébként az ember miért akarna, bár a te foglalkozásoddal akár összefüggésben is lehet. Mennyivel előtte kell bejelentkezned? Hát azért érdemes egy nappal előtte szólnom. Tehát, hogy itt tényleg nagyon szigorú biztonsági protokollok vannak. A Szép Művészeti Múzeum, a Nemzeti Galéria és a Néprajzi Múzeum gyakorlatilag teljes gyűjteményi anyaga, több mint 600 ezer műtárt található az OMRK-ba, úgyhogy itt fizikai védelem, személyi védelem és minden is van annak érdekében, hogy, hogy ez tényleg a, a műtárgyak állagának megóvását, restauráláson keresztül javulását, és aztán évtizedeken keresztül történő tárolását tegye lehető. Akkor ide logikailag illeszkedik, ugye itt új intézmények, beszélünk majd a Néprajzi Múzeum új kiállításáról, beleért, hogy annak a jövő héten van a megnyitója. Ígéretet kaptam arra, hogy talán, talán ígéret, hogy péntegen fogok tudni beszélgetni, mert a jövő héten Kemecsi Lajossal erről. Csütörtökön nyilvánvalóan ott leszek, és meg fogom nézni a kiállítást. Beszéljünk a, ugye méltatlan kevés szó esik a Klössz villáról, holott ugye ott is kell, hogy valami bonyolódjon és zajlik. Zajlódjék, szerintem olyan szó nincsen. Hiszen a Magyar Fotográfiai Múzeum ott nyitja meg kapuit valamikor 2025 folyamán, hogyha a régi információk helytállóak. Igen, 25 év vége, 26 év elejére tervezzük a nyitást. Jelenleg a tervezés zajlik, ugye ez két ágon történik. Egyfelől a múzeumi igényeknek megfelelően, de az építészeti megújítás, hiszen azért ez egy az elmúlt évtizedekben irodaként funkcionáló épület volt, és ez az, ami jelenleg átalakításra szorul, hiszen a kiállításhoz egészen más terekre van szükség, nem lesz gigantikus volumenű a beavatkozás, nem is cél, ez egy jó állapotú épület, azonban mégis azokat a tereket létre kell hozni, és leginkább azokat a kevésbé látványos feladatokat kell ellátni, mint hogy olyan gépészeti megoldásokat kell biztosítani, ami után aztán évtizedes vagy adott helyzetben évszázados fotókat, amik azért kifejezetten sérülékeny és érzékeny műtárgyak, ki lehet állítani, ugye itt a tartalomra nagyon érzékeny, a hőmérsékletre nagyon érzékeny a fotók jelentős része, ugye <gül> itt mindig eredeti műtárgyakról beszélünk, tehát ez kifejezetten fontos feladat az elkövetkezőkben. Ennek az anyagi feltételei rendelkezésre állnak-e, vagy ez ütemezetten történik? Ütemezetten, ütemezetten, Jelenleg a tervezéshez szükséges források azok, amik biztosításra kerültek. Bízom benne, hogy a jövő évben pedig a kivitelezéshez szükséges források is rendelkeznek. Okay. a Magyar Fotográfiai Múzeum szó átvit értelmében kipipálva. Ugye a Magyarország 365 fotokiállítás, de az elmúlt időben a város a fotokiállítások száma hihetetlenül meggyarapodott, vagy felgyarapodott, vagy egyszerűen csak gyarapodott. A Szépművészeti Múzeumtól kezdve a Millennium házán átszabattérítése kiállításig. Most mondjuk ma éppen nem ideális a helyzet, mert hogy esik az eső, bár ezek olyan képek, amelyek bírják az idővasfogát Ez október közepéig, második feléig van talán nyitva, most pontosan nem tudom, nem néztem utána, illetve ez a papír nincs előttem. Szerintem még valamivel tovább is. November 3. Így van, így van. November itt 3. a papír. Igen. igen. November 3-ig egészen biztosan meglepően népszerű, pont tegnap előtt sétáltam el, és néztem végig még egyszer a képeket, és hát praktikusan tegnap előtt nem tudott más lenni, mint egy ked délelőtt, amikor még egész jó idő volt. Nagyon sokan külföldiek magyarok vegyesen ott álltak a képek előtt, és nézték őket. Ugye ebbe az a különlegesség, ez a Magyarország 365 fotókiállításban, hogy több tízezer beküldött fotó közül választotta ki egy szakmai zsűri, de a beküldőknek egy meghatározó hányad teljesen amatőr fotós, egy meghatározó hányad a természetesen profit, hiszen nem volt semmilyen distinció arra vonatkozóan, hogy ki, ki küldhet, vagy ki nem küldhet fotókat, legjobb tudásom szerint. Nagyon izgalmas, tényleg mindenféle gyönyörű kép született Magyarországról, tehát tényleg a, a vidéki hajnaloktól a egymás mellett álló szurikátákig, nyilván az állatkertbe fotózták őket. a szóval rengeteg, rengeteg jó kép. úgy önmagában egy izgalmas program. Ez november harmadikáig lesz a Generation Z Festival, viszont szeptember legvégén elmaradt annak. Mi volt az Ez Az az, az, az a műjégpályán lett volna. E, jó rám kérdeztél, nem tudom megmondani, jó, hogy a nem is hozzánk tartozik, e, lehet, hogy valami technikai ok. E, Jóval korábbi írás, ami avval volt, hogy amely azzal volt kapcsolatos, és ez nem az első ilyen beszélgetés közöttünk, hogy amerikai sügérek akváriumba lett a városligeti tó, most éppen a városligeti tó, mint olyan, mennyiben képezi a városligeti ZRT tevékenységének a tárgyát, annak az élővilága invazív és nem invazív fajok szétsényi fürdő egyebek. A Városligeti tó köszöni szépen, most éppen kiválóan van. Nagyon jól mondod, az elmúlt években azért számtalan kihívás elé állított minket. Ez az egyébként alapvetően mesterséges tó, aminek ugye egyfelől nagyon sekély, másfelől több része van. Ráadásul enne, ezeknek, ezen részek közül csak nehány tartozik a Városligeti vagyonkezelésébe, ami még, még bonyolítja a helyzetet ráadásul ennek a betáplálását egy szintén főváros által felügyelt és irányított intézményt a Széchenyi Fürdő látja el, ugye az elfolyó termávizéből, tehát hogy ha létezik összetett dolog, akkor ez a városnageti tó, és ha nem lenne elég ez a típusú jogi és műszaki összetettség, akkor ehhez jön a, a felelős és kevésbé felelős budapesti polgárok összessége, akik közül azért van olyan, aki invazív fajtákat is ereget ebbe a tóba. Én név szerint nem ismerek olyat, aki aligátorteknőst engedett be, vagy olyan halakat, amik tényleg csak ritka akvarisztikai gyűjteményekben megtalálhatóak. De akkor, amikor a tó időközönkénti tisztítását elvégezzük, akkor mindig megdöbbenve találkozunk azzal, hogy olyan állatok is élnek ebben a tóban, amelyek bizony a hivatalos telepítés során nem kerülhettek oda. De, de most rendben van a tónak az ökoszisztémája ebben a másodpercben. A nagyon sokat dolgoznak ezen a szécsényi fürdővel közösen, tehát a víznek az ő tisztítása, a folyamatos forgatása, a megfelelő tápanyagellátás. A nyári extrém meleggel nagyon megküzdöttünk, tehát nyilván ott az oxigén telítettsége a tónak azért lecsökken, ami az élővilágnak semmiképpen sem kedvező, akkor mesterségesen ilyen szökőkúthoz hasonlító eszközökkel sikerült dúsítani és felkavarni az állóvizet. Szóval összességében sok munka van vele, de mégis látjuk, hogy az egyik legnépszerűbb része a ligetnek. Ha valakit megkérdezünk, aki nem jár a Városliget felé, azok közül majdnem mind a várát és a Városligeti tavat, Emlegeti, mint szimbolikus a Ligethez tartozó? De, és ugye, hogy nem lenne félreérthető, de félreérthető lenne, így nem is fejezem be. E, szimbolika, ugye, e, nagyon sok kritika érte a ház elejét a balonkilátó miatt, aztán hát e, tényleg nem, hogy a Városliga szimbólumává, de Budapest szimbólumává vált, hiszen olyan képekre is felfesték, amely képek egyébként fizikai valóságukba akadt tekintve képtelenek lennének felmutatni a balont, mert egyébként az ott nincsen, de ha fent van Budapest egén, akkor relatíve sok olyan helyzet van, ahol ez látszódik. Ráadásul tényleg nagyon utálni kell ahhoz, hogy az ember ezzel kapcsolatban olyan kritikát mondjon, ami de természetesen mindenkinek szíve joga, hogy ez neki nem tetszik. Ez egy teli találat volt. Mi is ezt látjuk. Ugyanek nem régen volt sajtótájékoztató, nem is elsősorban a balon kilátó, hanem a környékének a zöldítése kapcsán, de ezen az eseményen elhangzott, hogy 4000 órá töltött levegőben, mint egy 11 ezer alkalommal emelkedett a magasba, és mintán korábban volt arról szó, hogy ez mekkora beruházás, nem mintha nekem most olyan nagyon személyesen a zsebemre fájna az, hogy maguk a kitalálók egyébként mennyire jártak jól-rosszul ezzel a projekttel, és a élnek, hogy vasárnap zárva tartanak. Te, aki egyébként jobban rálátsz a számokra, nem fillére és nem tíz forintokra, az a beruházás, amit a kivitelezők tettek, hiszen ez nem a városléges ZRT tulajdona, vajon mennyi idő után lesz rentábilis ez a beruházás? Hát ezt nem tudom megmondani egész pontosan. Az biztos, hogy a tavalyi évben talán 131 napot repült a ballon, Tavaly előtt valamivel többet, 140 napot, de azért ez nagyon szűkösen éri el egyáltalán a, mondjuk a, az évben, mondjuk minden harmadik napon tud magas emelkedni a ballon. Ez nem teljesen így van, mert van, amikor csak fél napot tud repülni, de végtelenül szélérzékeny eszköz. Úgyhogy biztos, hogy az üzemeltetők, hát tudom, mert beszélgetek velük előzetesen, abba bíztak, hogy talán többször föl tud szállni, de a biztonság az mindenek előtt. Ugye itt inkább az a nehéz, olyan szerencsés helyzetben van, hogy mondjuk külföldre utazik, és mondjuk Londont veszi célba, akkor előre az interneten meg tud vásárolni egy jegyet a Londonáira. és most már ugye egyre több kulturális és egyéb attrakcióra jegyeket előre érdemes kell, vagy lehet megvásárolni. A Balon kilátó, bár a 70%-ra mérik a külföldiek arányát a ballonkilátóba, de mégis az a helyzet, hogy nehezen tud előre jegyeket az értékesíteni, egy hiszen úgy. egyáltalán nem biztos, hogy azért, mert reggel úgy néz ki, hogy még fölemelkedett kétszer, mire délután odaér az ember, is repülni fog. Mennyire helytálló az az információ, hogy a bezárt diva és ikonok kiállításnak a helyén majd egy cifragyörgyel kapcsolatos kiállítás lesz a Magyar Zeneházában? Nem teljesen annak a helyén lesz a, a, a kiállítás, de erről a részleteket Bata Andrással érdemes megbeszélni, de valóban ugye a cifra György emléképp van, és egy izgalmas kiállítással készül a Magyar Zeneháza ezen apropóból. A kérdés az, hogy... Még mielőtt a Néprajzi Múzeumra, illetve a Szépművészeti Múzeum, akár új kiállítására rátérnénk, amely talán ezen a héten fog megnyitni, hogy valószínűleg nem véletlenül egymástól függetlenül részint Bánlászló tollából és szájából részint a tetolla szádból hangzottak el kijelentések. Az új mocsán arról, hogy 2025-ben ebben érdemi változás lenne, és ugye az érdemi változás ez azt jelenti, hogy miután az egyfolytában nyilvánvalóvá letté, vagy az építési engedélyek rendelkezésre állnak, tehát hiába vitatják ezt különböző civil és nem civil szervezetek, ami az adminisztratív hátteret illeti az rendben van, a pénzügyi feltételekkel ugyanakkor nem lehetett számolni, már pedig ez nem egy cseki kiadás. Bál már ütemezte is, és azt mondta, hogy 2030-ra elkészülhet. Mi az, amit a tisztséged elvesztése nélkül el lehet mondani erről, hiszen erről egymást követően két ember beszélt talán egy hét leforgása alatt, és azért a kettő között én húztam egy egyenest, és az egyenes oda vezetett, hogy ezt így feltettem, mint kérdést. Igen, érdekes volt tegnap, tegnap előtt a a sajtót olvasni ebben a kérdésben. A kijelentő mód és a feltételes mód közötti különbségeket azért nem minden sajtótermék tudja megkülönböztetni ezek szerint, de ez nem az én tisztem, hogy ebbe igazságot tegyek. Én azt tudom, ugyanazt tudom mondani, amit a ballonkodá... Reményeink szerint nem sokára elkezdődhet az új nemzeti galéra építkezése, mondta a a Spirit FM kult óra sorában. Így. És e, a reményeink szerint e, szót használtam én is múlt héten csütörtökön a Ballon kilátó környezetének megújítása kapcsán tartott sajtótájékoztatón, ahol rákérdeztek arra, hogy mikorra várható a galéria. Valóban az a helyzet, hogy abban bízunk, hogy az érvényes és végrehajtható építési engedéllyel rendelkező, a Pritzkerdiasszana tervei alapján e, megálmodott új nemzeti galéria a Petőfi csarnok helyén az jövőre elkezdhet, épülni, hogy ez vajon hogyan került jó pár médium érdeklődésébe aként, hogy kijelentő módban azt mondták, hogy ez biztos el is kezd épülni, már talán holnap, ezt én nem tudom megmondani. Mindenesetre az a helyzet, hogy azt érteni kell, hogy úgy van, ahogy mondod, ennek a finanszírozási feltételeiről a kormány fog döntést hozni. Nyilván az a helyzet, hogy most a következő lépés az az, hogy a kormány egyáltalán döntést tudjon hozni, hogy pontosan tisztában kell lenni azzal, hogy mennyi idő alatt és mennyi pénzből lehet, vagy lehetne felé. Mi most azon dolgozunk, hogy ezeknek a terveknek, az elkészült magas szintű kiviteli terveknek a beárazása az elkövetkező időszakban megtörténhessen, hiszen ezért ezek a tervek már jó pár éve rendelkezésre állnak, tervezői költségbecsülések természetesen vannak, négyzetméterekre vonatkozó egységárakkal tudunk becsléseket megfogalmazni, de azért ez nagyon távol van attól, hogy a piac valóban megmondja, hogy egy ilyen magas színvonalú épületet, ha és amennyiben épít, akkor ez mennyibe kerül, és milyen időtávban hogyan jelentkeznek Igen, ennek az a az akartam rákérdezni, a Néprajzi Múzeum, illetőleg a Magyar Zeneháza ezek Elnézés, hogy nem emlékszem rá, ilyen mértékben, ezek mennyi idő alatt épültek föl? A semmiből a kulcsát adásig, az mennyi idő volt? Attól függ, hogy mit tekintünk semminek. Tehát hogy hát első nagyon... a első vágást, ahogy szokták mondani. Tehát nem a, nem a mérnöki munkát, nem a tervezést illetően, hanem amikor effektívenek jelentek. megjelentek Sze... a munkagépek. kötője három év, de az a helyzet, hogy, hogy pont ebben van az óriási különbség és az óriási ö, ö, ö, probléma, hogy nagyon sokan az első kapavágástól a, a szerkezet kész vagy, vagy, vagy teljesen elkészült épületig gondolkoznak. Tudom, a ezt most ebből leválasztottam. Igen, csak az ötlet felmerülésétől, hogy építsünk valamit, most teljesen mindegy, hogy ez egyébként városliget és ö, kulturális intézmény, vagy bármilyen más közberuházás, amikor felmerül az ötlet, akkor az első dolog az az, hogy a tervezés előkészítéséhez szükséges manővereket el kell végezni. Valakinek meg kell pontosan mondani, hogy hány fürdőszobára, hány állószobára, milyen kiállítóterekre, hány rendelőre, milyen bűtőkre van szükség, most att, attól függően, hogy Igen. mit építenek, vagy hány oktatási intézményre. Hogyha ezeket elmondják egészen pontosan, akkor utána ezek alapján el kell készíteni először az engedélyes, majd a kiviteli terveket, ennél még ez is bonyolultabb. Ezekhez egyébként közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni, majd utána elindul maga a generál kivitelezés, és amikor úgy néz ki, hogy készen van az épület, na akkor. Következik az a lépés, amikor a, a tartalom elkezd beköltözni, mint a Néprajzi Múzeum okay. esetében e, állami kiállítás. ezeket én kalkuláltam. Csak ez fontos, áll... mert ez egy ez összességében. 6-7-8 éves időtáv mindenképpen hosszabb, mint egy választási ciklus. Tehát, hogy ezt csak azért mondom, hogy... Jó, ja, választási ciklusra mérnének, akkor valószínűleg a fám maradtunk volna, legalábbis mi itt Magyarországon. Itt. Vagy a vízben, akkor ez még régebben lett volna. Azt áruld el nekem, hogy... Ezügyben van-e izgalom a Város -e ZRT részéről, a kormány biztos részéről, a tekintetben, hogy a jövő héten a Néprajzi Múzeum állandó kiállításán a miniszterelnök vajon erről szót ejte, vagy sem, és nagy valószínűséggel az ő beszédét nem te fogod írni? Én nem érzékelek ilyen típusú izgalom. Mármint a napján... Nemzeti Galéria építését illetően, hogy arra lesz-e vajon kitérő? Nem, nem érzékelek ilyen típusú izgalmat, itt egy szakmai munka zajlik, ahol most a, a, az árak megállapítása a feladat, és aztán nyilván majd a kormánynak ö, kell eldöntenie, hogy abban az ütemezésben, amit most majd a kivitelezők mondani fognak, azon árazás mellett okay, a kivitelezők, akkor kivitelezők mondani egy utolsó fognak, kérdés. ez belefér -e a, a központi költségvetésben, mondjuk az elkövetkező három, négy, öt évbe szétozt. Egyem hogy e, ugye a Covid után egy mérhetetlenül nagy árrobbanás következett be, amit lehetségesen a szakemberek sejtettek előre, minden esetre azért a világot meglehetősen váratlanul érte, vagy legalábbis nem hozzáértő felét, de talán hozzáértő felét is, e, amikor az eddigi beruházásoknak neki fogtak és elkészültek, azok, ha jól fogalmazok, szerencsésen kikerültek ebből a spirából. Amikor egy ilyen tervezés folyik, akkor ez mennyire van tekintettel arra, hogy megbolondul a világ, és olyan szorzóval kell számolni, amivel eredetleg nem számoltak. Az elmúlt évek viszonylagos nyugalma az építőipari területen, mert így is fogalmazhatunk, hogy nyilván, amikor a gazdaság e, alacsonyabb számon pörög, a nemzetközi környezet nem kedvez a nagy beruházásoknak, e, akkor azért van idő arra, hogy a hátterét rendbe tegyék a dolgoknak. Ugye Lázár János vezette építési e, minisztérium e, egy elég komoly kodifikációs munkát végzett el, és pontosan arra törekedett, hogy az a típusú e, kivitelezők által diktált menetközbeni árváltozásoktól tarkított az árdrágulásokat mindig a beruházóra hárító mentalitás, ez megváltozhasson. Egy építési és beruházási törvény készült el az elmúlt időszakban, az egyik egyébként pont október 7-től lépett hatályba, és ezek a jogszabályok nagyon világos hátteret teremtenek, például, bár ez már inkább csak a szakmai inyenceknek való, ahhoz köti egy beruházás elindítását, hogy tényleg magas színvonalú kiviteli tervek legyenek. Ez korábban nem feltétlenül volt így, korábban elég volt alacsonyabb tervszinteken, az úgynevezett design and build el, eljárás keretén belül is lehetett építkezni, magyarul a tervek még nem voltak kész, amikor az első kapavágások megtörténtek. Ez nyilván melegágya volt annak, hogy az árak ne legyenek előre meghatározhatóak. Most azért nagyon szigorú ilyen szempontból a kormány, csak arra kíván forrás biztosítani az elkövetkező időszakban, ahol kiviteli tervek vannak, amire azok, akik tendereken indulnak, olyan ajánlatot tudnak tenni, ahol minden részletet ismernek, és elméletileg és gyakorlatilag is kivannak zárva azok a faktorok, amik egyébként nagy amplitúdóval változtatják az árakat. Úgyhogy én arra számítok, hogy az elkövetkező időszakban, ez egyfelől egy keserű pirula lesz, mert rögtön a beruházások elején egy sokkal magasabb számmal fog szembesülni mindenki. Másik oldalról viszont egy sokkal transzparensebb dolog lesz, mert ezek a magasabb árak viszont nem fognak tudni úgy változni, mint ahogy abban a kényszerű időszakban változtak, amikor azért itt a, a munkaerő, a, az alapanyag és egyáltalán a kivitelezési árak nagyon megváltoztak. Ami a zöld felület megügyulását illeti, arról éppen nem régen lehetett hallani impozáns számokat. Ezeket most nem ismétlen, meg te mivel, mivel számolsz, hogy a város teljes területe? beleértve vagy nem beleértve a lezárt területeket, hiszen azoknak a, a, a zöldítése átmenetleg vagy tartósan nem lehetséges. Az mikor fejeződik be, vagy éppen azért nem lehet erre a kérdésre válaszolni, mert amíg két vagy három intézménynek a helyén iskerítés óvja azt a földterületet az attól, hogy oda belépjenek, addig a teljes zöldítés sem lehet megvalósítani. A kettőnek, hál' Istennek semmi köze nincsen egymáshoz, tehát hogy megint azok kedvéért, akik csak a gyerekből tájékozódnak a Városligetből és nem járnak ott, ugye az egykori Betőfi Csarnok, az egykori Közlekedési Múzeum és a leendő Városligeti Színház néhány száz, néhány ezer négyzetméteres leendő alapterülete az, amelyik el van kerítve, Ebből kettő jelesül a közlekedési múzeum és a Petőfi csarnok helye, az egyébként munkaterületként is néz ki, tehát hogy ott azért olyan alaptestek vannak a föld alatt, amik egyébként élet és baleset veszélyesek. De ez az egész várostiget 99 hektárjához viszonyítva, ez egy kerekítési tétel, ettől még fontos is beszélni kell róla. Oké, az akkor a maradék részének rész. a teljeződítésével a mikor lesz a Ugye dolgozunk rajta van egy-két összetettebb kérdés is, mint a Kóskároly sétánynál lezárása, igen, igen. amely ugye azért ősz-budapesti fejlesztéseket is igényel, de ettől függetlenül én abban bízom, hogy az elkövetkező két évben ugyanabban az ütemes ritmusban lehet haladni, ahogy az elmúlt években, és újabb és újabb zöld területeket átadni. Azért azt fontos megjegyezni, hogy ugye 270 ezer négyzetméternyi zöldfelületnek a fejlesztése történt meg eddig. Ezek voltak az igazán intenzív és ö, attrakciókat tartalmazó zöldfelületfejlesztések, ami most jön, az ilyen szempontból egy fajlagosan egyszerűbb és olcsóbb, sokkal inkább klasszikus parkfejlesztési munka, tehát ö, sétányoknak a rendbehozatala. Ö, utcabútoroknak az elhelyezése, és leginkább cserékelültetése, fáknak a kezelése, évelőknek az elhelyezése, utcabútoroknak a kihelyezése. Tehát ez az, ami most az elkövetkező időszakban, itt különösen a, a nagy az állatkerti körútig tartó irányba ez, ilyen típusú feladatokat kell elvégezni. Október. 5 a Szépművészeti Múzeumban az Istenek és Démonok Királyság a Mezopotámia Krisztus előtt 500-ig kiállítás, amely valószínűleg sok a érdeklődését fogja felkelteni. És hát lezajlott a szokásos purpárlé e, a Városliget Project, illetve annak elemei vagy egyes eleme kitüntetése kapcsán, eh, ahol vitatják azt, hogy az a kitüntetés, amit egyébként kapott eh, a Városliget ZRT, az egy mennyire megvásárolható vagy nem megvásárolható díj. Minden esetre kitüntetést az International Travel Awards, a Dubai Golden Tree, és itt most ezt nem fogom teljes mértékben felolvasni, tehát, hogy újabb, újabb kitüntetéseket nyertek el a Városiget ZRT által létrehozott építmények, és mindjárt ennek az árnyékában megjelent a szokásos kritika ennek a súlyáról, illetve a jelentőségéről, ha tetszik, akkor csak a napsütésről, ha tetszik, csak az árnyékről, vagy csak az árnyékről nem, de az árnyékről olyan mértékben, amilyen mértékben te gondolsz erről megemlékezni. Zárásképpen szívesen meghallgatom, amit elmondasz. Ugye akkor, amikor 2013-ban tulajdonképpen megfogalmazódott maga a Liget projekt, akkor azt mondtuk, hogy ennek három szempontból van kiemelt jelentősége. Egyfelől építészeti értelemben adósok vagyunk a rendszerváltás óta azzal, hogy Budapesten valami igazán ikonikus új épület létrejöjjön vagy létrejöhessen, ami fölteszi, ha úgy tetszik, a modern Budapestet a nemzetközi építészet térképére. Nem titkoltan egyébként például a, a Bilbao Effektus, ugye a Gugáhány Múzeum frangéri épülete kapcsán merültek föl inspirációk. A másik szempont az volt, hogy egy méltatlanul elhanyagolt, és egyébként sok szempontból alulértékelt, egykoron szebb időket látott része a városnak egy átfogó városrehabilitációs program keretén belül megújuljon, és ezzel a közvetlen környezetére is hatást gyakoroljon és ezzel párhuzamosan a kulturális tartalom is e, valami egészen új formában mutatkozhasson, és a harmadik, hogy mindennek legyen egy turisztikai tömegvonzó hatása. A díjak az elmúlt időszakban körülbelül ezen a három területen érkeztek, vagy az épületeket e, díjazták, e, vagy a kulturális tartalmat díjazták, vagy pedig, mint most legutóbb Dubajban a turisztikai attrakció jelleget díjazták. Azok akik kevésbé jártasak a, a díjak világába, a nemzetközi díjak világába, azok kedvéért mondom, hogy természetesen nem egyformák ezek a díjak, vannak régebben alapított szervezetek és régebben alapított díjak, vannak újabbak, vannak kisebb súlyok és nagyobb súlyok. Most itt legutóbbi alkalommal Dubajban, én úgy ítélem meg, hogy a turisztika területén ez az egyik kiemelten fontos díj, nekem személyesen azért is, mert amit a Liget projekt kapott, a Liget projekt egésze, külön kiemelték a családbarát jelleget és a zeneházát is, azért, mert nem csak egy nemzetközi zsűri döntött a díjak odaítéléséről, hanem volt ennek súlyozottan egy közönség szavazat része, és volt ennek egy a nemzetközi értékelő oldalak, mint a Google, vagy a Tripadvisoron már ott járt látogatók által adott pontoknak a súlyozása is. Tehát ebből a háromból tevődött össze a, a díj. Úgyhogy én nem vagyok olyan bátor, mint egyes újságírók, akik azonnal tudják, hogy ez értékes vagy értéktelen, de minden esetre ez a díj ez számunkra sokat jelent, és azt hiszem, hogy sok millió külföldi számára is sokat jelent, mert itt azért igazából, hogy csak egy-egy számot mondjak, Budapesten az elmúlt években jellemzően 14 millió látogató, külföldi látogató érkezett Budapestre, mondjuk Bécsbe 18 millió, Aténbe mondjuk 16 millió, tehát mi nagyjából ebben a régióban és szférában és ebben a versenyhelyzetben mozgunk, itt kell tudnunk helyt állni, és ezeknek a díjaknak biztos, hogy van hozzáadott értéke, akkor, amikor a turisták akár egy háromnapos, akár egy hosszabb tartózkodásra destinációt választanak, akkor biztos, hogy ezek a díjak és az ezekről szóló hírek valamilyen úton módon alkalmasak arra, hogy felkeltsék a szélesebb közönség érdeklődését, és végül is ez az igazi elismerés, hogyha emiatt valaki idejön, és nem pedig az, hogyha Dubájba ezért egy gyönyörű trófát átadnak. Ma október 3-a van, ezért néztem meg az órámat, hogy pontosan lássam. A főszezon az Imáron a zérti háta mögött van október, november, december. függetlenül attól, hogy lesz még nagy esemény sörfesztivál a jövő hét végén. De hogy, vagy a jövő héten, de hogy a, a, a főszezonja a városligetnek már véget ért. Vagy ilyet nem lehet mondani. Az, nehéz ilyet mondani, mert nyilván az a helyzet, hogy a hetedik kerület külső részén lakók számára egész évfő szezon, hiszen ő, nekik ez a zöld felület, ide tudnak járni a gyerekekkel térre, kutyát sétáltatni vagy sportolni. Nyilván azok, akik távolabbról érkeznek, akik szabadtéri befogadott attrakciók miatt jönnek szívesen a Városligetbe, nekik most egy kevésbé intenzív időszak következik, de megint a, a látogatóknak pedig az egyik legizgalmasabb, hiszen végre valahára a felvonulási téren lévő csodálatos Ferenc-Marcel épület jövő héttől látogatható lesz a nagy közönség számára. Egy, egy szerintem kifejezetten unikális és izgalmas. Tizedikén számára. van az átadó, tizenegyedikétől látogatható, múltkor ezt mondtad. Igen, igen. Köszönöm szépen, többször is találkozunk az elkövetkezendő egy héten belül. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szia! Szia! György Javics, Benedeket nem látták, viszont hallották a Válság ZRT vezérigazgatóját, támogatott tartalom volt látható és hallható. Köszönöm a figyelmüket!